Kapittel 6 Det var da Salomo sa, «Jehova selv har sagt at han skulle bo i det tykke mørke. Og jeg, jeg har bygd deg et hus, en opphøyd bolig, ja et grunnfestet sted hvor du kan bo til uavgrenset tid.» Så ventet kongen sitt ansikt og begynte å velsigne hele Israels menighet, mens hele Israels menighet sto. Og han sa videre,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 Men jeg skal utvelge Jerusalem for at mitt navn kan vise seg å være der, og jeg skal utvelge David til å bli satt over mitt folk i Israel. Och det kom til å ligge min far David på hjertet og bygge et hus for Jehovas Israels guttsnavn. Men Jehova sa til min far David, Fordi det har vist seg å ligge dig på hjertet og bygge et hus for mitt navn, har du gjort vel, ettersom det har vist seg å ligge dig på hjertet. Likevel er det ikke du som skal bygge huset. «Men din sønn, som utgår fra dine länder, han skal bygge huset for mitt navn.» Og Jehova begynte å oppfylle ord som han hadde talt, at jeg skulle stå fram i min far Davids sted og sitte på Israels trone slik som Jehova hadde talt, og at jeg skulle bygge huset for Jehovas Israels Guds navn, og at jeg der skulle sette arken hvor Jehovas pakt er, den som han sluttet med Israels sønner. Så stilte han seg foran Jehovas alter, mitt for hele Israels menighet, og han brette nå ut sine hender. For Salomo hade laget en plattform av kobber, og deretter satt den mitt i det innelukkede området. Den var fem alen lang og fem alen bred og tre alen høy, og han ble stående på den. Så falt han på kne foran hele Israels menighet og brette sine hender ut mot himmelene. Och han sa videre. «Jehova, Israels Gud, det er ingen Gud som du i himmelene eller på jorden. Du som holder fast ved pakten og den kjærlige godhet mot dine tjenere, som vandrer fremfor deg av hele sitt hjerte. Du som overfor din tjenere David, min far, har holdt det du loftet ham, slik at du ga løfte med din munn og har oppfylt det med din egen hånd som på denne dag.» «Og nå, Jehova, Israels Gud!» Hold overfor din tjener David, min far, det du lofte ham i det du sa. Ingen av dine menn skal bli avskåret fra plassen fremfor meg, fra å sitte på Israels trone, hvis bare dine sønner gir akt på sin vei, ved å vandre etter min lov, slik som du har vandret fremfor meg. Och nå, Jehova, Israels Gud, la det løfte som du har gitt din tjener David, vise seg å være politlig. Men kommer Gud virkelig til å bo hos menneskene på jorden? Se himlen, ja, himmelenes himmel kan ikke romme dig. Hvor mye mindre da dette hus som jeg har bygd? Men måtte du vende dig til din tjeners bønn, og til hans anmodning om velvilje, Jehova min Gud, Vi å lytte til det inntrengende rop og til den bønn som din tjener ber framfor dig, så dine øyne kan vise sig være åpne og rettet mot dette hus dag og natt, mot det sted hvor du sa at du ville sette ditt navn, ved å lytte til den bønn som din tjener ber vent mot dette sted. Og måtte du lytte til din tjeners og ditt folk Israels inntrengende bønner, når de ber vent mot dette sted, så du selv kan høre det fra det sted hvor du bor, fra himlene, ja, måtte du høre og tilgi. Hvis en mann synder mot sin neste,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 fordi de har fortsatt å synde mot deg. Og de vender tilbake og priser ditt navn og ber og anmoder om velvilje framfor dig i dette hus. Måtte du da høre det fra himmelene og tilgi ditt folk Israels synd og føre dem tilbake til den jord som du ga dem og deres forfedre? Når himmelene er lukket, så det ikke kommer regn, fordi de har fortsatt å synde mot deg. O de ber vänt mot detta sted og priser ditt namn og vänder om fra sin synd fordi du har fortsatt å jemsøke dem. Måtte du da høre det fra himlene og tilgi dine tjeneres, ja ditt folk Israels synd, ettersom du lærer dem om den gode veien som de bør vandre på, og måtte du gi regn over ditt land som du har gitt ditt folk til arvelodd. Dersom det kommer hungersnød i landet, dersom det kommer pest, dersom det kommer avsving av gröde, og meldugg, gresshopper og kakkelakker, dersom deres fiender beleirer dem i deres porters land, en hvilken som helst plage og en hvilken som helst sykdom, uansett hvilken bønn, uansett vilken anmodning om velvilje det da måtte komme fra et hvilket som helst menneske, eller fra hele ditt folk i Israel, en enhver av dem kjenner sin egen plage og sin egen smerte, når han brer ut sine hender mot dette hus, måtte du da høre det fra himmelene, det sted hvor du bor, og måtte du tilgi og gi en vær etter alle hans veier, fordi du kjenner hans hjerte, for du alene kjenner jo menneskesønnenes hjerte. For at de kan frykte deg ved å vandre på dine veier alle de dager de lever på jordens overflate, på den jord som du gav våre forfedre. Også den fremmede som ikke er noen del av ditt folk i Israel og som kommer fra et land langt borte på grunn av ditt store navn og din sterke hånd og din utrakte arm. Når de kommer og ber vent mot dette hus, måtte du da høre det fra himlene fra ditt grunnfestede bosted, og gjøre alt den fremmede roper til deg om, for at alle jordens folk kan kjenne ditt navn og kan frykte deg, liksom ditt folk Israel gjør, og kan vite at ditt navn er blitt nevnt over dette huset som jeg har bygd.» Dersom ditt folk drar ut til krig mot sine fiender på den vei du sender dem, og de ber til dig i retning av denne byen som du har utvalgt, och det hus som jeg har byggt for ditt navn, måtte du da fra himmelene høre deres bønn og deres anmodning om välvilje og ta deg av deres rätt. Dersom de synder mot dig, for det finns ikke noen mennesker som ikke synder, og du blir forbitt på dem og overgir dem til en fiende, og de som tar dem til fange fører dem bort som fanger til et fjernt eller nært land, og de kommer til fornuft i det lande som de er blitt ført bort som fanger til. Og de venner om, og i det lande hvor de er fanger anmoder dei om velvilje og sier: Vi har syndet, vi har feilet og vi har handlet ondt. Og de virkelig venner om til dei av hele sitt hjerte, og av hele sin sjel, i det lande hvor de er fanger hos dem som førte dem bort som fanger, og dei ber i retning av sitt land det som du ga deres forfødre, og den by som du har utvalgt, og det hus som jeg har byggt for ditt navn, måtte du da fra himmelene, fra ditt grunnfestede bosted, høre deres bønn og deres anmodninger om velvilje, og ta det av deres rett og tilgi ditt folk som har syndet mot dig. Min Gud, nå ber jeg dig! la dine øyne vise seg å være åpne, og dine ører lydhøre for bønnen i forbindelse med dette sted og reis deg nå, Jehova Gud, til din hvile, du og din styrkes ark. La dine prester, Jehova Gud, bli kledd i frelse, og la dine lojale fryde seg i godhet. Jehova Gud, vis ikke din salvedes ansikt bort. Kom i hu all din kjærlige godhet mot din tjener, David.